قران محترمانو دېونکو د مولانا کاریش افغانا څخه درس قران 1027 نمبر کې شټ چې په مقام تو طالب بینک سر جمعهټ کې 57 او 8 7211 کې شړې د دې د میلیدو په تحصات ای شادي توي د سنت 61 ان سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدې میچوګ جنگیرار او سوابي پروپرایټر انور شير توهيدي موبایل نمبر 03015710124 نا یقینا گر ذولی دمن فصنائ اپاتمان کی برو جن غشتوری و زینناها خستکری دمن اسمانونا للناظرین اغه خلق د من كل شيطان دار شيطان رجيم رجل شوية وشتل شوية إلا من مگر آغا شيطان استرقت سامعا شه غلاكي عوري دل شوية شه فغلاو عوري نو وقی إلا من مگر آغا سوكو استرقت سامعا شه وقت سارا نوكي فاتباهو روان شه غفتي شهابون لمباب مبين والعرض از مکا مددناها غلول دا منگ دیز مکی لرا والقاینا یقی دی منگا فی ها پا دیز مکا کی رواسیه مضبوط غرونا وانبتنا درغن کری دی منگ فی ها پا دیز مکا کی من کل شئین حریو ش... شیز موزون تلل شوی پاندازا کل شوی و جعلنا گرزولی دی منگ لکن ستاسو دا پارا فی ها پا کې مکا کی معای او اسباب دا جونتی رولو و من او آغا چال را لستم چنی ایتاسو لہو اغل را براز قیم خوراک ورکون که استاد سارو استاد غلامانو دویزو دو, دو بچو خوراک می اون پیدا کرده خواب لطول دلائل دی وده دغزات توحیدو ما نکنه و این مل شیئن نشت شیئ اللہ علی لام اگر منگ سرا خزائنو دا غی خزانی دی و ما ننزلو منگ نرالیو گود دی, دی خزانونا بقدر مگر پاندازا معلوم چی معلوم د سوره ابوت زوئات ته باران کو سوره خراكون ته پانځازك وارسل الرياح رالي کوم هواګاله لواقحه بارداري لواقحه بارداري وریا دي ځان سراباي پانځل نار اوروم دل سماي د بارنه ما البارانه فاسقنا کوه نو سکوم گا قبول را پتاسو و ما انتم نېتاسو له ديو بوله ربه خازنين ستور كون کي کی يا بشه تو ساتخه مانگی کې او کنر که لگه اسکو ده پارا تانچای که بنده که او ټول خزاله کوله نشه و ایلنا یقین المنگ لنحنو خام خامنگ نحنی جندی کول که کو واللاوی والمیتو امرول که و دا سلسله و سوقت پور جاری ساتم و نحنو الوارسون ان ال ایومنگا میراس غستون کی مملکو ممرکو ارسو با ماست شيخه ولقد علمنا يقنا في جلو من ستاسنا المستقلمين وخلق جمع كي دل كي دل ايمان تا منكم ستاسنا ولقد علمنا يقنا في جلو من المستقرين وخلق جرسو كي دل ايماننا ولقد علمنا يقينا في جل من المستقدمين اغا خلق جي مخكيذون في لمنزرتا رنبل سب کي ولاردي بالکل استاد علمنا يقينا من المستخرين اغا خلق جي رست کي دل کي دمنزا دمننا ادارنگ پرستي سب کي ولاردي من المستقدمين اغا خلق مخكيذون جي جهاد کي بالکل استاد سنا ولقد علمنا المستخرين ا يقينا في من داخل خیر السكيدل کی دی جہادنا ډېر معنی مفسرین وکړي او ان ربك ياقينا السراب هو يحشرهم اغه داخلت راجمکی انه حکيم الالب صلا يقين اللاحق مدفع لذاته اليم پويده ولقد خلقنا الانسان انسان خپل پیدائش تا ګورا يقين من پیداکړه ربل ادم ادم عليه السلام بالسلسل د ټنګار کول کی خاطیلا سلفال چته ولا ګترا پریده ټنګ ټنګ کوي من حما ان ده لهنا واحده ترشد لهدا مسنون کانونه پ تیرشیدی خم بیره دا سلیخ پک پیدا ده والجاننا پیدا کر من ابو الجن طار ده پیرانو خلقنا او پیدا کر من ابو الجن بالقبل ماکیرا ادم علی السلام او انساننا رسنام النار سموم لاغور غراملا سموم چداغه گرمی او حرارت انسان په وجود کې ورنونوزي اندامونو کې ښه ملائکه پیدا کړل او اس قال ربك لجو استرب للملائکه تي تولو فرشتو تا اني خالق اليقلن ز پیدا کاول کې بشران آدم ادم ادم السلام برسوال سالل د ټانګار کاونکی خاطي اوچینا ملحما این در طوری لحینا مصنون چه کلون پی تیرشوی دی خم بیرده فیدا سوویتو کل چه ازاغ برابرکم ونفق توفیه ابو کمز پاگه که می روحی روح پل آن روح پیدا کرده فقعو تاسو پریدئی پریوزئی لہو اغتا ساجدین سجدہ کونکی فسجدل ملائکتو فسجدہ اکلا فرشتو کلوهم تولو اجمعون پیرو ایلا ابلیسو مگر سجدہ اکلا شیطان ابا انکاریو کو دسنہ ان یکونا دکیدو دس شیطاننا ماس ساجدین سرداخل کونچی آدم علیہ السلام تے سجدہ دوی زنیمہ قالوا یا ابليس او ابليس مالك سجيدي تعالى الله تكونا دا شو تو ما ساجدين سران سجده كونوا قالوا شيطان لم اکن اكن زني مال اسجد سجده كون کہ لبشر بل ادم تا اسی بن ادم خلق تا ہوں تاغ جو کرے مل صالن د ٹنگار كون کی اوچ خاتلا مرحبا ان د طور الله نا مسنون د خمبرا کړي شو کلون بي تیر شو دي قالوا الله فاخرجوا وز منها فإن لك رجيم يقنن توشتل شوي ترتل شوي وإن عليكا يقنن دي پتا شيطانا اللعنة اللعنة إلى يوم الدين تروزد بدلي لو يابا ختم شي نا نا دنیا لعنة قدر دغي پوري دي ويابا شورو نور شي قال هوي شيطان ربي زماربا فالزويرنه وخراكا مقراكا ماتا إلى يوم اغروستا يوباسون كدا خلق بفوكي پورتا کولي شي قال الله فإنكا يقين أنت من المنظورين لمهلت وركرشونه تركم ذاكي فوري وي إلا يوم الوقت المعلوم تراغر وزي چه وقت معلوم ده آغر وزي پوري چه داغ اغا وقت معلوم ده الله تا قال شيطان ربي إذا ما ربا بما قسم مدى باغا با اغويتاني چه تازه لا لأوزيننن لهم خامخاذ بخستكم لإنسانانو تا في الأرض پس مكاكي كفر شرق راسم رواج بدات وله اوویله هم خامهخزه ببللار کومدي له جمع ټولو له الله عباده کا مگرنبهبللار کووم بندگان ته ب هم دد السانانونه المخلين چې خ کړي شوي دي حالوي الله ح دا توحيد اوقرآو سرتونلار ده ع چې راغلي د معته اوس دقيم لغ ده ال عبا ق الظمااب لگان لا سکان طال له ع په سلطوانو خوج او دليله اتبا اکا چی رواندی تاکسی من الغاوین دی سرکشونا و اینجا انما یقینا دوزخ لموعدو هم خامخا زای مقرر دا دیده اجمعین لطولو لها دوزخ لرا سباعت و ابوابن و دروازی و تبقی دی لیکن لبابن حریو دروازی و تبقی لرا منهم دا دیتا بدا رستانا جز ان حسده مقصوم تقسیم کریشوی تا تخویف و بشارت و و محکینائی اس اللہ متقیانو تنزیر ورکی ان المتقینا یقننا خلق یا ایزان ساتلہ دا کفر و شرک او استاد تابدارین اے شیطانا فی جلنات انوی باغی پا جلتنوکی و عیونین او پا چلوکی ویلی بچی ورطا ادخلویا تاس ورنونو زی جلتنو بسلام بسلامین پا سلامتیا آمینین حمیشہ پا امنو سی گئی ونزانا لربکو من ما آگا چی دی ما آگا فی صدورہین چی پراتی دی پزرونو دا متاقیانوکی من غلین خبکانو اخوانا پا لاسحال کی چی رونو ب ولو متقابلين يوبل تب مخا مخ لكن ايد در ډېر خوشاله نا دنيا کې سړې او چې زړه کې لکه خفاري انده مخه لاس لګړو لې ښه جلد کې ودا خف قانون ني مخه مخ پلاس لا يمسهم نورسي جي دايتا په ياپدي جنت رکه ن صبر استري والے وما هم منها انه بيديد دو جنت رنا به مخرجيني استلي شي نبی خبر کا عبادی زما بندگانو پسې خبر کا پا دی انی چی یقیناً زال لاوی انال غفورو زخو بخونکم الرحیم زرحم کونکم و انعذابی اپا دی خبر کا چی یقیناً عذاب زما هو العذاب العلیمو حقا عذاب دی درناکو ابراہیم علیہ السلام نے دلیل نقلی ونبئهم او تا خبر کا دیل را عن ضعف ابراهیم دا میلمانو دا ابراهیم علیه السلام نا فرشتی از دخلو کلچه اغا فرشتی لاری علیه ابراهیم علیه السلام سرا فقالو فسوی فرشتو سلامن من سلام چو پتا سلام لون که و سلام کئی نون قال اوی ابراهیم علیه السلام این نامل کم وجیلون یقینن من خصاصن یریگو اولی رو رای ورتکی خود اسخی انو دید قالو یو هغه لا تاسو ځلمای ریګه وجلسه وې مخز سړي په خپل علوي الکه ویلي ران دي زیاله شو قالو اوی اغیلاتاو جلما یاریگا اینا یقین المنگ نبشی رکا زیر درکو تاتا بغلام الفالق کو داس اعلیم چپوئے دے قالو اوی ابراہیم علیہ السلام ابا شرط مونی آیتا زیر رکو ایماتا علا پا دے خبرا اما سنیل کبرو سرن دے خبرنا چرا سیدلے ماتہ بُڈاوالے تے بُڈا اگاں کو بچی ن پیدا کیگی فَبِمَتُبَشِّرُونَ پس شیز ماتہ زہرہ کا وایو قالو کو منگتا تا بالحق پر اختیا فلا تکن من القانت من القانتین دنا امید کونکو نا السلام و من یقلت ہماری اقنعت اسو کې نا امید کی معنی نمودین کی بیر رحمت ربی دا رحمت تر اقنلا اولاد رحمت که الا اوال نو نا امید کی هغه خلق چې هغه نه پوي دي لاله قدرت او صفت نا رزق نی السلام فما حفظكم سلوي د شان دا خبره خوش وا ولادت نه غټ کارسه دی وسل راغلي ايو المرسلون ارالګل شو فرشتو قالو وي فرشتو ابراهيم عليه السلام تا ان يقن المن اورسلنا راګل شوو الا قومنا خلقو تا مجرمين چاينه فرمالي کو ان کي دي عقيده خرابه ده الکان عمل کوي إلا على الوت ما كان يرى لي قديش ده بار د عذاب دا تاعب داروا دا د اولاد د لوط عليه السلام ده بارا إلا يقل من لمنجوم خما خلاتي بو وركو آل د لوط اجمعين تولطا فحال كه خذ عمره دي إلا راتهو ما خلاتي بنوركو خزي داغتا قدرنا اندازك ردمن اغيلرا إن ها يقلن دا لمن الغابرين قام خدا خلقنا چې پاتې کیدل کې دی په صاحب کې غابر جاتوي چې رستو پاتې شي ستا په تا فلم ما جاء هر کله چې راغې الالو تینل هر کله چې رااله اولاد او تابعدارو دلوت السلام تا المرسلون هغه علی ګلې شي فرښتې زما دلب لا مخکې بیانې وسره وکړه هغه اوس وای راځه ورتا مانادرال الو ت علیہ السلام وصره خبر وکړي قال او ایلو ت علیہ السلام انکم یقلن تعسو قوم الخلق منکرون ناشناګر نشی او وداګ نه پیژنوي هیڅ صالحانی انبیاء په غیب نه پويږي ها لو ت علیہ السلام د الله نبی او او غفرښتې نه پیجندي او لشکله بدل کړي وکړي اده ویسې پويږي قالو اویاګای بل تاسو لرا چې ناکا ماو قرغلیو تا تا ناشنا دی ویری ګما به ما پاره خبره قالو چې بیا قوستا فی پای کیم ترونو شک اون کی جگړه ستا په مساله کې شک یو تا دره جگړی گئی واطاینا کا ا راتل کړی دی منتا عذاب حق عذاب او حق تکنه و انا لصادقون ا یقینا منګ کیو فاسری بوزا اادم به اهل کا خلقورو علا بقطع پیو حصکی بلال لیل دشپی وت تبع ذات ادبارهم رسوده داینه دا امیر برسو زیخه لپاره د حفاظت ولا یلتفت اپشادی نګوری ملک استادنا اادری او کاسو وام دوزی حيث اغذایتا تمرول کتاز ته حکم شوهد دغی په بارا کې شام ته وقضىنا بيساله كمان الى يل طول السلام تا ذلك الامر داكار عذاب ان ذاذرا هؤلاء يقينن مونده دي خال کو مقطوع البرقول بشي مصبيح الوقت الصباكي ماقيوي جنوار خود عذاب ختم شو ابتدائے دصبال شو روجوان ورخه تو پوری بس معاملې دې ختمه وجاء جاء آل المدینه ته اورا لو سیدون کلاخار یستبشرون خوشا لو چنن با ها کاروشی خستال کاندی و جرال ان ابراکلوت علیہ السلام دیر خافاو مخک تاسووی پریشانو قالو ابراکلوت علیہ السلام ان لها اولائی یقینندہ کسان زمان فلا تفضحون تاسو مرس وعكوه ما لرد دايب باراكي واتقو الله دالالاو ياريكي ولا تخزون تاسو مرس وعكوه وشرمن داكوه ما لرد دايب باراكي فاخفل مهلماء بولاري خواه او کنا وجي سم مهلماء يوري ناكار سروا ناود ريكي لما علماء بذاتي كل لانا كوروالا بذاتي دخواه انو بذاتي مكوه لاناوانا تراغلي دي دایی لبا امن و امان ورکو قالو اویدی قوم بے شرمو. اولم ننحکا آئی تمنگی منہ کرے عن العالمین اپی دا میل مستیاد دا تا تمنگ می دیوی دی ازان سر و دا سی خیستا لکا نپیدی قالو اویدی تل سلام ها اولائی داختی بناتی زمانو ندی ستا سو داخذی چی دی یاو بللا پا نکا ور کئی دا زمان اونه دی این کل تون فائلین تا چریهی تاسخ پا شهوت ساره انکی دای ساره نکا و کئی اللاوی لعمرو که خام خا عمر زمان قسم دی وحمس و سلم توی ستا دا عمر عمرو در اختیار دا امانت عمرو زد دا گواکوم. این لهم چی یقین انداخلتو لفی سکرتیم خامخا پا نشد دیکی چی دشاوت نشده یا مهون گرد وردی فا خزتو مصحیحتو فس اونیول دیل را چغی جبرائیل از سلام پی چغو میستیوه مشرقیل پا وقتا خطو دنور فجعلنا او گرزو من عالی احا پاس طرف دا دغا خاریو سافل احا لاند ده ده وانفرنا راو راو من علیهم پا دغا خال کو حجارتا تانی من سجیل دا اقانو ناچی جونو پا خطا که اپا خشیل پا اور که سجیل دغی توایقا که دور سری پا کچی سخا سر که ان نفیزانی که یقینند دای پا دیتا بایای که لا آیاتی الخامقا د للمتوستیمین آغا خلقو دا پارا چی اغی زان پویا کئیو عبر تخلی پا دلائلو بیا بنا کار نکئی و اینها یقنندہ کنی لبی سبیل الخامخا پلار کنی دا سی لارو مقیم چی برابرو مضبوطاو کلکا دا ها سی دا پارا وی و عربو تاس دا پنی لار با دی شام تا چی زی نو دا نگده اکی دا دا قوم دلوت علیہ السلام دا پروتنه بحری میت سره. اګې دومره به لري مایه ته چې څو ورته غورځای سوازای پېټرول لي نو تاسو عبرت ناتلې په دې لار زاینا نو موجوده او ټووي كلا تر داګه سړي دي چې کوم ور شرک نه راواي کو حق پرسي تان او اخلي کې مچان او باندې دې نه داګه فقبرتن دې عبرت دې اخلا کنه دای باقي جنازه کې سړي وي دي عبرت دې اخليخه نه نه عبرت او دا کار باندې کوم دازه چې کوم نه راواي کول داونه کو دا ان دې بلنه عبرت واخله څنګه د ایمان راوړو نیک کارونه کول څنګه شي بزکو الا في ذلك یقینا لدي كل آیه خامخ دلیل له چاله را ټول خلکو لا او فایده چاته را للمؤمنین دلیل له دا پارا د فایده د مؤمنانو و ان کان اصحاب الاایکه او یقینا او اخاوندان د باندو آیکا غزایته وای کی ډیری وڑی نو منځه آتا سو پښتو کې هغه ته تابع دا دا شعب علیه سلام اغدویم قومو لزولیمین خامقا ظلم کون کی شر کون کی فانتقمنا من بدلو آغستا منو هم دا قوم دا شعب علیه سلامنا و انهما یقینا دا دوال قومونا للوت علیه سلام قومو او د شعب علیه سلام قوم لب امام خامقا پاغا لار کی دی موبین چه لار دا امام ستا وی وی لارتا. لارتا امام قولی وی امام اجازه تعویچ تور په سیروانی لو خلک په لار رواني مسافر په اقتدا کړي مراته نه جړنیلي موټر وې ده موټر وې چټول خلک پیزي دا یوازې کې واخلی کله او ښکار لار کې پراځې دي ولاقد تعذبا یقلل دروځنواله کيو اصحاب الحجر خاندان د حجر حجر د مديني مولوري او د شام سکه کومه علاقه یوازې کې سموديان آبادو المرسلین دراله گلو شو پیغمبر آنو ولکا غیتا خو یو پیغمبرو دا جمعو لیوی زکا یو دا دین اصول لی ایو فروع لی اصول توخید ایمان آخیرت جنت دوزه موجزات منل پیغمبر منل دا دا طول پیغمبرانو یو مسلح لک یو نه انکار دا طولو نده و آتایناهم ورکریو ما غیتا آیاتناق پا الموجزه غیتا خو یو خور کریوانو جا دا جا مولی وی یاو دا چه یاو موجزه و خوب بلان خیوی پکی یاو غطه و یاو یو لنگش و یاو به قبیلی لیو زی پای ورکول ایو دا اللہ پا قدرت و ار خبره دا زن زن موجزه و فکانو فسو انا عنا داغ موجزونا موردی المققل اونکی وکانو د دی ینحتونا تو گلبی ان الجبال غرونا مویوتن کورونا بیتی جو رول آمینین پا امن پا کیوسی دل فاخذتهم الصیحة تو فس اونیو لدی لرچگی مصبحیل پا فما اغنا لرنکل عنهم دا دینا ما اغی کارونو کانو چیو دی اک سیبونکا انکی داغی مالدارو هنر منو او تاکتورو او کفر شرکی کو ځان لے خدایان دیو لیو اگر تولی پکار راندلو وما خلق نستماواتی مانگری پیدا کری اسمانونا والارض از مکا وما بایلو ماغا چی پمیند دوالو تی دی بالحق مگر پیدا کری می دید پارا چیز احکار کم خلقو تخپل یو والے فی الحق مانا دادا وینل ساتا یقین القیامت لعاتیتو الخامقارا سن کرے مخواراو ده ده خلقونا اصفحال جمیلو فاغا فا مخ ارولو خیستاو سارال تسلیور کئی که نمانینو مختیواراو نو ان لربکا بیشکستا رب او الخلاق العلیمو اغا دیر خپیده که انکه او پویزات ده ولقد آتا ایناکا یقینا درکل ده منتاتا سبعا او سوره فاتحه ده من المصالی چه بیا بیا لستلشی بیا بیا لستنشی پمانزه که و قرآن العظیم او قرآن لوئیو قرآن العظیم نا امرا سورة فاتحة دا اولی دا قرآن تمام مزامین اجمالن پا دی که پرات دی که ایاتو نا آیاتون ام و بیا بیا لستنشی او دارنگی قرآن عظیم دی دا سورة فاتحة اولی قرآن عظیم دی د تمام قرآن اجمالن کتاب اصول دي بنیادی خبري دي اقامت از توي دي اپه کې اجمالن پراتي دي نو قران عظیم اوم دی. لا فاتحه سولب لشو سبعن و یاتنا مساني بیا بیا له استيشي او قران عظیم نو چې دانی عامه تعالی درکو درنګ مولاي سي بلد قران او سنت عليه ورکو سکه د دنیا باندې لوتا موټر او مرسډیز تا کرکډیز تا پسې ګرا پسې دا قرآن خدمت کې او ځان له حلال ګټه او د ارزوګر کی واژنا چې دا فسایپریدي او زبدګی پاتیزم لا ته ودلنا ته وګدو ای پیغمبر رحم وکړه عینایکا دوار استرګیستا لرنده د سړی استرګی دی ولکای کنه ته په خپل کې چې د آسمان دار ته وګ دوه پس خو ما الاما هغه سامان ولوتا متان چې مزی ور کړی دی من فازي ور کړی دی من بيهي پاغي سرا ازواجن قسمره ده کافرتا منم ده داینا یهود تنا و فرات مشرکین او مجوس تما دا ورګړي ولا تحزن تمخفکیگا علیہم دایپ ایمان درالو وافز کتاکا جلاحه کا, کا داخبل و زری مل مؤمنین مؤمنان التا امیر بخبل مؤمنانو برګر سره نړیخه آداب بیانې کنه د دعوتو امیر بدر نړی وَقُلْ وَا وَايَا إِنِّي يَقِنًا زُ أَنَ النَّذِيرُ الْمُبِينُ زَخُيُوم يَرَوْنَ كَوْنَ كِ احْكَارَا بَرَبَن نَذِيرِ وَ سَطْرِ ذَم نَار فخْكَارَكُمْ كَمَا انْزَلَّ مَا قَدْرِ قُبُلَتِ رْشُ وَ اسْأَجَدَ مَكِزِكَر كَمَا انْزَلَّ لَكَ سَنچِ مَنْ رَالِگَنَ دَ عَذَاب عَلَى الْمُقْتَسِبِينَ او دارَ گِداګَ مرګِری دا زمکه مو سمي پلارو کې نازتو دولس کال او دولس لاري مشرک مغرب شمال جنوب نه عددي لاري مکه ته راغلي وي د پیغمبر پر مبارک سي او خلکو پديمان مړهړي لږې د قران او سنت د سوک ملي کول کای دغه خلک ته له قران چې هغه قران ګرځولې د قران عيدين پټي پټي هيسي هيسي نمتلا با کل ورطا سیر وی کل ورطا دزارو خلقو کسی وی کل ورطا چهدو وی پوٹی پوٹی کرده فا ورحب بکا قسم میریستا پرابو اللہ پخپلزان قسم خوری لنس علنهم خام خامنگ بتا کو ددئینا اجمعین دو ٹھولونا هم ما پا بارد آکار که کانو یاملون چودی داغی کون کے بل بلعمر فاسدار اوچوا ای پیغمبر اوچوا فستا بیان کا بیما پاگا مسالا تو امرو چی تاتا حکم کرشی ست حسطا وی شی شدی رواغستا او گاٹی لدی را بری خدا نو دا تاس نس شی رسو مطلب لاما چی تاتا کما وحی کری را را قرآن و سنت پدی وچوا لازان سر پدی ازرکی مسا تا فست دا وچوا لیو فاسدا بیان کا بیما آغا مسالا تو امرو چه تاته حکم کولشی و او حس پروامساتا مخوالو عن المشرکین داغا دا خلقونا چه شرک دی دا داغا حس پروامساتا ولی اننا کفاینا کا یقینا من خوبوری تالرا المستهزی اینو داغا دا خلقونا چه آغی توکی کون کی دی پیزا کسانو پیغمبر پوریٹو کیا مسغر کولے ساہر دے و جاجوگر دے ترویتی دے اللذین الاغا لگتے یا جعلونا چگرزائی دے ما اللہ اللہ سرا الہا حتنار دا بندگئے حجت پورکون کے آخر بلو فصوفیال موند زرد چیغی با پوشی چیغی سرا دنیا خیرت کے زسکوم تسلي ولقد عل نعلو يقينا المنخفويق انك يقينا تجي يضيق تنجي صدرك سنستا فسو بما يقولون فخر خبرو تي ويستع باركيود قران باراكي وسبح فسبح تبعكي بياناو بحمد ربك سرج استايل درستا وكن من الساجدين اوشدا خلقنا كي سجده لهون كي دي الله تبوس كوار وستا دا بندگی و پیغمبر درسو پوری وابود رب بکا تا بندگی کوا د خپل رب حتا تردی پوری یعطیقا چرا شتا تا علی و مرگو تر مرگ پور محمد صلی اللہ علیقین و سلام دا خبال رب پا عبادت معمور دے خوا بعدی خلق وی دا یقین نمت لفظ دے سستا کل یقین راشی چیزا کمال تورا سیدم لنو بیاستا کته دا قرآن پابند یو کنی یا حدیث فاباندی او کدی الی در باندې موشت نه رجا او حج داسوکتی لا پدیناکار پیلانو کې داخل کته وې دې زای تر سیدل لري دد د موزا او دست پوسوس مکوا دا خلک دا باطل فرشته او دا ناروا خلک دې لن وزن ساتي خدا چې کله تاسو غی سرملکلک زیکنه چې په خوې خاصلته زن په یو کې دې سکي په معنی کې شپيلي پمانځکي او عزنا پمانځکي او ترسيدلې رشيده له کاميابي په دي علاقه کې هم داشته قلدلق وسره ځای کې ده دې لاسه یو کې نيشته کامياب زما دې مرګ لري او یذني به ته کسی کولي به ستلې ماواز وکاو پمانځکي دې आवाज کاو ویسې کمال ترسيدلې وکانا او اي وای دا چې خلک نظام چلای روز دنیا اقل اق راته وی څوک د پنجاب او څوک د سننا ا قران د نه راضي قران نه نه راضي کا یقین معنی دا کوي ابوفسرین دی یقین معنی څه کوي قران سره کوي یقین marked وي کا مرګه په ریبا د الله عبادت کوي سوره الحجر د الله په فضل احسان سره اخلاص شو ورپسې سوره النحل له سورہ نحل سورہ حجر پسے په ترتیب کې شپالسم سورته اپ نزول کې و 70 نمبر سورته او یم د سورۃ الکهف نو رستله په نزول کې سورۃ الکعب بدر تر راجی لاغې له رستله ښپالسم نمبر سورته سورہ نحل سورہ حجر پسې په ترتیب کې او 70 نمبر سورته او نزول کیچه اللہ پخبل پیغمبر را لے گلے دی دا صورت القحب نا پس اغا نواسیو اغا, اغا اونت او دا ست تار دی حجر خوما در توویچ دا مدینی منوری او دا شام پمینس کی او علاقه دا او دا دغه علاقه نم دے حجر الله ورطا صالح علیہ السلام را لے گلے وخان حجر د علاقه او دا خار دغه دغا نوم دی دے پوئیگه سندی سبسر حد بلوچ وېګې دا تاسو په لاسو ورکه لري لږه قبل سورۃ سرا سورۃ النحل المناسبات ما کې صورت کې پیرځو قومونه الله تیر کړ د عذاب او خپل پیغمبر ته تصلا ورکړي له سو ورته وې عطا امر الله دا ما کې سره رباتوندې او د سورۃ دعوام دا عطا امر الله د خلف او قصید الله امر راغې کا عذاب راغې صورت په دو حصو کې تقسیم دی وی دا 1 نمبر 8 نا 113 پوری او دا 114 نا واخله تر اخیره پوری اساسه په کې دلایل عقلی په کې الله ذکر کوي اوراد د شرک فیعلی په کې کوي رد د شرک اعتقادی په کې کوي او داوا په کې सदा عطا امر الله عطا مازی زی دی وی راغله دې الله په سلام نا نا یحتی امراللہ رازی بدا الله عظام و دا ماضی ولی ذکر کرینا دا سی دے لکه چی راغلی پتہ یہ خبر اپ ہوئی گی دا سی دے چی لکا راغلی لا راغلی ندیل اللہ عظام و دا سی دے لکه چی راغلی بسم الله الرحمن الرحیم خاص پہ امداد دنم دا اللہ دا سی اللہ الرحمن الرحیم چہامی او خاسی میرا بانای کون کے دے شورو کو بصورت النحل کے لو واجب الراشی نحل مچایته وی او د غبین د مچای ذکر په تیرار روان دي اتا امر الله راغله دي اورا بشی عذاب الله فلا تستعجلوه تاسو پتا دی مغوالی دا عذاب الله سبحانهو او دا اللہ لرا و تعالی و جھتے اما داغینا یسری کون خلق دا اللہ سرد برقی قاندان گرزائی یو لحظیل الملائکتا اللہ را لیگی فرشتی بی روحی پا قرآن من امری ہی دخبل طرفنا علامی شاہو پاگ چاہ را لیگی چیو گواری اللہ من عبادی دخبلو بندگانونا محمد صلی اللہ یقیری غوختلے دے لو دخبل قرآن را لیگی الیک روح قرآن ت روبانی شیچو د دی انو چې قران سره تعلقی دې د کولو د خذلو د عملو انو جون دې بنو لا کله کلیم ورده و سره نشته الکاسنار الکره دې ان انذرو دا چې تاسو او یراوی الک ان انذرنه دې تو یرو ان انذرو او قران ولا خال کو چې ایمان ته قران راوړ دې په هر زمانه کې هر څوک یې ای آپ توحید عقیدہ دا ساس دټول کار دا دے چې تاسو بیا رسول کہ وای الکپ سموساله بابا یا نه ان لو یقین شان دا دے لا الہ حذر د بندګای نشته الا انا مگر زیما الله وای فتقون او یری گئی زمانہ فقبل اولو د توحید او په انکار کولو د شرک کو دلال خلق السماواتي اغثي راځي د اسمانونو والارض ازمکا سلامي بالحقي د پاره د احکار کولو د توحید تعال او چته اما داغنا یشریکول د خلق د الله سره نور د برخي خاندان ګرزئی ړو دې د انسان پیدایش دلیل ديم علاکل انسانہ پیدا کړی دې بنی آدم ملۃ فاتیل دساس کی دماناینا فایذا ہوا ناګاهن دغه بنی آدم حسیبول جگرا کون کې دې مو خکاران، والأنعامہ پیدا کړی دېسا والأنعامہ ساری خلقہ پیدا کړی دې الله دای لرا لکون استا سود فایده را پارا فیہ پدے سارو کې دیس اول استا ل پاستا سود پارا ګرمولی ولا دا فشم دی وخت دي لا لې سابا جوکه چې ګرم شي ومللاې اوو فدي دي سرلي دا پایدي او غقعې دي وملها تااکونه او د دین تاسو خوري ولهګ في یا ستاسو دپاره په ساروکې جمالون خایې کو وقعې خنه توریحونه کم وکې چې تاسو واپس را وی معخام خپ کورته نه تصحونه او بم وختې چې تاسو شرای ور شوته معخامې په مخېته سر دپه الله قل خاص بړيارو تخي تا صبحه استګړي ماغان ما ته چې نور شونه ساروي راځي کنه شخوان کوي او تشي په پرسي ديلي او خوان نو ا ساري چې بوزي نو تشي کتې ومچن په بليږي ردي کې دوړه خوان نیخه وحین تصرحون کبه کې چې تاسو سارو ورشو ته اشرائی وتعملو پورتاکی دا ساروی اسالکم وجل استاسو الا بلدن تاسو راغه کلیتا لم تکونو چنیه تاسو بالغی رسیدن کیه کلیتا الا بشکل الفس مگر په 14 د لفظ سرور الکه وې وشلی دما اوشری دم نه فان ارا پریه درستی وباسی نو چې فخفله اورې وشلی دي شاک 14 تو و دی چې 20 لږوي نللا دل خر اس اوخ پیدا کو غره دل پیدا کرا واچو پکې خر گاډای پکې واچو ام مزیدار واپس روانیا له دې سه شکریا ده کا له دې شکریا ساده کوي څنګه ټنګ څنګه ټنګ نه پکې غالي لګې په موټر کې الکه سبحان الذي فقرنا برو ګره حق پای حق پای حق پا پکې کې دا ام وسکه شو خوانډه الله تذکر تا دي گاډی موټر چرتا یا الله سب ما دې ټریکټر دلته اجازه په پانی دلته را او او بچوي کوي لا شکریا داکا نه څه کوي یا زریه کو سبهواله ان ربکم یقینن ساس رب لراوفل قمه قمه مهرباني رحیم رحم کون کړي والخیل والبیغال ما کې عام ذکر کو اس خاص والخائلہ پیدا کری دی سنا والبغالہ کچرے والحمیر آخرو صلاح لطرک بوها دی دپارہ چی تاسو پی سوری گئی وزینہ دپارہ دخواست تاسو ویخلقو اللہ پیدا کری ماغالہ تعالی مون چی تاسو انہا پیجنائی اپا آواکی دوگو اس گردائی خوا اچھا جی وعلاللہ الله اللہ بانے قسط سبیلی خودل د برابر لاريدي چې توحيد دي او دين اسلام دي او منا ازريدي لارونه ظاهرن کږي دي کفر شرک او سمراواج دي والا شاحا ک الله وغختل لا ادا کوم تاسو به ټول سمراوان کړي وای اجبائيل ټول لرا تاسو به هدایت کړي او الله قصور وهول الذي الله غزات تي انزله چې هاور من سما دباره مع اوبا د کو ستاسو دپاره منو د دغو بوونه شرابون سکلدي و منو د دغو بوونه شجرون دي في چې تاسو په ب لکوم زرغ تااس دپاره بی په باران ذ پسونه وضتونه خو والاخله کجرې وال انا بانګورو و منک سرات اقسم می پسونه ان د فيظ کا یکنن په دی کې لا ن خاامخات لل دی او د دلیلفاده چاته یا تف کون چې د الله په قدرتونو نیامتونو کې سوچو في ک کوي وسه خل ل کوملهله تولته لاکاب عاديكليدي الله السادس النهار اشفا والنهار ارز والشمس انور والقمر اسبماي فهمت لیکن نورو سپو میں عبادت مکہ داستا دا فائده دا پارا دی والنجوم و سوری و سخراتون تابع دي شوی دی بے امری ہی پا حکم دا اللہ ان نفی ذالکا یقین پا دے کے لعایاتی الخامقا دیر دلائل دی خوچالا لقام ان آغا خلکو لرا یا اقلون چاہی دا اقل لکا رکھ لی وما او آغا زرع الکم چا پیدا کری تاسو لرا فی الارد پز مکہ کے مختلفا عدل بدل کی دلکی دی الوانو این لگی ذالک آیا کنن پا دیکی لا آیتاً خامقات دلیل لے و فائده چاہتا دلیقاو من آغا خلکو تا یا ذکرون چی آگئی پانونا سی تقلی دیتا لائلونا و اواللذی اللہ آغا ذات تے سخر البحرہ چی فکار کی لگو لده سمندر لتاکلو دے دے دا پارا چی تاسو خورای میرہو ده سمندر نا لحمل غوخا تو ری انتاسا دیتی ویوی وی اخکار لبا دا بوئی گئی و پدی خبرو و ما تا رجالش دی از مایا ورورد ایخ کارکئی زبد بو زما بوئی سالو کالا اس پتہ نه لگی داد دا اللہ نی ابتول دی و تستخرجون تا, تا سرو باسی منو د سمندر نا هیلیتن کلی قلبسونا تاسو اکالی چوی ولکہ قلبسول د چا جامدا د مخاطب د سلو رسل کلی چوی نعم نا. ناولی دا قرناستی چی دی اووله کلی کې کا خپل خزینه لږ هغه ورتا چی وا بای چی ورته دا خو سی دښمن لږه تا کلی چی کلی خو با ای زبا بار روزه ما لا به ز پا غرسوله ما ها ها دا کلی کو بتا پد غرس باندې پټای رنده خی خبره الټه لګه یزما دین نه مانی تا تو کلیم نا چی ا زما دین نه مانی تا او او سنت په یو آج بار زینو کالی بنا چایی سوره نور کې و در تراشی احضاب کی برای شی کالو زیون اخپل کالی محکاره کوای دا ویزه دخم خادای مالا جور کازا واده کوئی دن کیونم انو جی پہلی آرزینو چیل و دازی کی نار سب اخکاره شی علا که بند کچی پوٹی ای خلقو تخیخا اجوکڑی چایی خواهون قرآن خواهی تیه غنده تیه اچای رسالو دا پار د سروخو نارواله ا د سپیدو څلګو چاهز دی خو غماسی غماشي ییری دی لکه تلبسونه هه مطلب داره تاسو ته یی غوندي و تر الفلکا توینی کشتای ما و آخرا سیدی کیو بولا فی پسمندر که ولی تب تغو اکشتای سلا دیده پارا چتاسو پیلاتا وی بین فضیهی مال دا اللہ نیوو تن نبلتا ولی علکون تشکرون دا سلا چتاس شکرو باسی دیم رو پسمندر که پا کشتای روان روانده دی دین دیا گانی دارانگی بس کی چیزی انو تا تا بی غشه لگوله بگر دیگیو ما او غی نفقدی تونو کی ناستی اصحریم ناستی و دا غیر آفا حاشی التگوری و لی پیلے میں جو کرے که نا غربه و لی مسنوی جو کرے نا جب دا دیا که پی ورواو دا دا ملک حکومت تا انتظام دا آفا حاشی لرکای اوچ زور لرکای اما وعلق الالواحا او یخی دی ال... وعلقا فی الاردی یخی دی اللہ پذمککی رواسیہ مضبوط قرونا صلاح انتمید بکم لانی دپارا دا چی دازمکا خوزین پتاسو وانحارا او چلولی دی سندنا وصبولا لارے لعلکم تحت دون لانی دپارا دا چی تاسو پی مقصد تورسی وعلاماتن اللہ پتی جوری کری دی اغرل نه دیو واتان ده بل واتان نخی و بال نجوی اپستورو باندې هم دی یاتدول مقصد ترسیلار په معلومای افمن دا ټول صلی الله او پرو اوس راګی دیبیټ اوس دا کاروچ سوکای اواغه سوکچنی شي کوله دا برابر دی نا افمن اواغه سوکو يخلقو چې هغه پیدا کول کوي لکه څنګه خپل مخلوقی په دلایلو کې پېښ کو کمن پشان دا غا چاده لا يخلقو چې هغه پیدا کوله نا افلاته زترون نوې یت ناخی دا ش پردي انتهدو ک تاسو شمر نمت الله ان یامتته الله لا توسوها تاسوغ ششمرهلی ان الله بشک الله لغفرو حيم حخه بهون ک كبيرره بادي علممو پوږ الله والله والله يعلممو پوږ ما پاغې تو سرروه چې تاې پټ کوي وما تولو ن پاغی چکاره کوي وال الذينا خلگ ی دغونه خلق را بنی خلکو الله د الله نصوال. اولو را بالی اسپمو مائی را والی را بالی قبر را بالی ولی را بالی پنه که را و راس گی لو وعوری لایخ لکون شایئا اگر نشی پیدا کول اشش وهم یخلقون چې دا خلق چال را بالی دا را بالی نشی وہی خلق پیدا کرد شوے دا الله دی گاتا ما پیدا کرد ما پیدا خبر قبروال ما پیدا پیدا کرد از خالق مار نرا بالی او دیرو بالی اموات و مردی سوک بیل فیل امواتุล مریقی بال غیر احیاء لذی جواندی سوتو لذی جواندی څه مطلب چې کوم میکری جواندی ندی غیر احیاء لذی جواندی ذات مخه تجویلو فبقره ال عمران کې ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا ولا تقولوا لمن يقتل في في سبيل الله ادل تا سوئی غیرو احیاء ندی جواندی مانا دا دنیا پا جوان ندی جواندی اداخیرت برزخی جواندی دی پا دی خبر اپوئی گئوئے دا آیات پا یاد ساتای خواه اگئی نیموری خبر تا تا کئی ند دا دل تا واسوئی اموات المردی غیرو احیاء ندی جواندی ند دو دوار آیاتون یو برسرات تازاد راگئ ند لگای بیسنگ اگئی وئی اودیہ آیات کی وہی سمجھ لب د دنیا جو اندیو ارت موایخہ نو خبر یو بل سریال زشم ا دی وہی پویگی وا ما او غین پویگی ایان یبعسون چه کلا با گئی پروٹاکول شی لپت اورت نشتاہ و دیدہ پوی گئی الہکم حقدار دبن دا لگا استاسو الہ واحد حقدار د دا بندگای یود ف اللذین اخلق لا یؤمنون بالاخراہ سی مان لساتی پرستانہ ارواز ولو بهذرون ای دای وان کړه ټول انکار کوي او هم مستكبرون او حال دای چې د لوی کړي د توحیدنا لاجر مخامخه ان الله یقینن الله یعلم فی ما باغ یسرونا چې هغه پټای و ما یعللو له باغ چې ښکارا کوي انه یقینن الله لا یحب المستكبرین خوخ نګری هغه خلای چه ده توحید نلوی کهی و ازاقیل لهم کنه چوه لشی دهی تا ماذا انزل رب بکم صده اغشه چرا لگل نستاس رب قالو وی دهی اساکیر اللہ اولین آغا چرا لگل ده زمانگ رب آغا کسی دی ده زرو خلکو ولگا قرآن تا ده زرو کسی وی حسوم ور تا خلک وی لا پاکستان او دا دنیا پا درد چنینی کاته زالو خلق کيسري ولا کتاق ولا بل اکوت اکوت اکوت ګوريه نو ویخه یا ما ته کنه او چلاو او پدیو ګورخو په ایماندارای چې دې چلې یو کنه چلې پتا غیراته هند کو تا او چلاو نو چلې دو نه رو په قران او ګورخو په ایماندارای دوکي لپار نه چې ځان په وګو ل دا د زړ ملاې پرې د سړیت ته پس سپهږي لا کمه دا د کمې خبری کوي دا د زړ مشرکانو کاغرانو خبريقرتته لغه لیکلی شوي کیسې ووي چې دا ارتوانو ګوره ل یخ میلو د دی دپاره چې پورته کېداي اوزاره هم بوجو خبل کاملله تلپه یو بلقیامدي پرو د قیاد د بچ خبره چې ته زړي کې وي اوبل اوزارلهځ نه لکه پ خپله نه نور خلک دا سره بیلاې کی که وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِينَا هَذَ بُوْجُنُوا دَعْخَلْ كُلَا يُدْوِلُوا لَهُمْ شَدَئِ بَا دُنْيَا كِي بِلَارِ كُلْ بِغَيْرِ او بلارې پولې خو دلیې ورتللو خودلی ال سا خبرړار بد دی ماه زییرون چې دایکم بوجونه پورته کړو خ دکررله ځنا یېدن چلول کېوه خلکو بل قوم چې دد نه ماکیو په الله هو رالو وړل الله بنینه هم اددو د داته مندل قو دی او راتلې ورته وړ د طر د بنیدونونه فخر رالی او سو ا را پریته په دای باې چته چتونړه الله او تللاې اوبرا اوس چک پیسنااستو ایاج کم دے فرضی مثال دے اللہ دغا سی کئی ارز چې لکی چه مخالفی دی اللہ ارتدلان دی نو با عذاب راولی چت پی کینی من فوق ایم دا پاس دے وعتاہم الازابو را لدیتا عذاب من حیصود دا سی زائنا لا عشقنون چی دے پیل پویدو سم یوم القیامتی ناغوی دنیا عذابو بیا پر حزد قیامت یخزیہم اللہ را سوا کرد